Todeszone. Todeszone. Einfahrt, ins, Einfahrt Sperrgebiet ins Sperrgebiet nur mit Sondergenehmigung. Nur mit Sondergenehmigung. nie niemals la nie niemals la nie niemals la nie niemals la nie niemals la so einen wunderschönen guten morgen es ist samstag der 19. märz 2011. Es ist wenige Minuten nach 10 Uhr. Wir senden eine neue niemandsland von hier, von der Plaza Real in Barcelona. Ein neuer Krieg gegen die arabische Welt. Der Schurke vom Dienst heißt diesmal Muammar al-Gaddafi. Alter Freund, großer Finanzier, großer Förderer der Künste. Shakira zum Beispiel. Ein großer Mann, nun wird er niedergehetzt. Von seinen früheren Geschäftspartnern. Willkommen in der schönen neuen Welt. Da verschleiert, da verschleiert man nur noch man notdürftig nur noch die, die, Lüsternheit die Lüsternheit nach dem, Lüsternheit nach dem, Öl, nach dem Öl mit Worten wie Helfen und, und, Menschenrechte und Menschenrechte und Pfui Gaddafi. Und Pfui vor wenigen Tagen größte technische Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Tschernobyl, Ukraine, anderthalb Autostunden von Kiew entfernt. 400 Kilometer lang ist der Zaun um die Todeszone. Einfahrt ins Sperrgebiet nur mit Sondergenehmigung. Alle Fahrzeuge werden auf Strahlung untersucht. Hier wurde die Radioaktivität von 400 Hiroshima-Bomben freigesetzt. Alexander Naumhoff war damals Polizist. Er überlebte und ist heute einer der wenigen, die noch immer zurückkehren. Jede Fahrt in die Todeszone ist für mich wie eine Mahnung. Die Menschheit soll sich an das erinnern, was hier passiert ist. Und an die vielen, die nicht überlebt haben. All jene, die hier bereits gestorben sind oder die noch an den Spätfolgen sterben. Ausgangspunkt der Katastrophe war Reaktor Nummer 4 des lenin kraftwerks Obwohl ich hier schon seit Jahren arbeite, habe ich noch immer Angst, wenn ich mich dem Katastrophenort nähere. Das ist normal. Wir wissen Bescheid, welche Gefahren Reaktor 4 noch in sich birgt. Es war die Nacht des 26. April 1986 gegen 1.24 Uhr. Bei einer Notfallübung gerät der Meiler außer Kontrolle. Der Reaktor explodiert. Es brennt. Strahlender Staub gelangt in die Atmosphäre. Arbeiter werden nur mit Gasmasken geschützt eingesetzt. Wenige Tage später sind sie tot. Ein paar Monate später errichtet man einen Sarkophag um die strahlende Altlast. Hier befinden wir uns in unmittelbarer Nähe des Reaktors. Deshalb dürfen sie sich auf diesem Balkon nur kurz aufhalten. Sie haben höchstens fünf Minuten, auf keinen Fall mehr. Hier ist die Strahlung 200 Mal höher, als es der Grenzwert für Zivilisten erlaubt. Nur drei Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt wohnten damals 49.000 Menschen. Die Kleinstadt Pripyat lebte vom und mit dem Atomkraftwerk. Heute wird die einzige Zufahrtsstraße streng bewacht. Die Siedlung eine Geisterstadt. Ja. Uns erwartet eine strahlende Zukunft. Die nächsten 6000 Generationen werden eine schöne Zukunft haben. Strahlend und verstrahlt. Guten Morgen, Werner. Außerdem haben wir heute wieder herrlichen, äh, strahlendes äh, Wetter. Ne? Die verheerenden Ereignisse in Japan verursachen hunderttausendfaches menschliches Leid. Wahrscheinlich sogar millionenfaches, wenn wir die nächsten Generationen mitrechnen. Unsere Solidarität hier von Niemandsland und unser Mitgefühl gilt deshalb den betroffenen Menschen vor Ort natürlich. Die nukleare Katastrophe, die den Erdbeben und dem Tsunami nun folgt, führt weltweit die Unbeherrschbarkeit der Atomenergie eindringlich vor Augen. Aus diesem Grund sprechen wir uns ganz entschieden gemeinsam mit der Anti-Atom-Bewegung gegen die verantwortungslose Atompolitik der Bundesregierung, der EU, der Banken und der Energiekonzerne aus. Nur diese, die Banken und Energiekonzerne, verdienen an dieser Todestechnologie Milliarden und setzen ihre Interessen deshalb rücksichtslos durch. Auch in diesen Tagen muss man erleben, wie die Lobbyisten der Atomindustrie fast schon wieder die Diskussion beherrschen, abwiegeln, falsche Informationen verbreiten über die Lautsprecher ihres Systems und man möchte gerne dazwischen schreien und ihnen sagen, was wollt ihr noch, wie viele Millionen Tote wollt ihr, bis ihr zumindest zugebt, dass die ganze Sache zumindest gefährlich ist. Doch auch die Leute machen Druck, die Menschen, die sich nicht einlullen lassen von diesem Diskurs der Todesagenten, Für den sofortigen Atomausstieg wird ordentlich Dampf gemacht. Es geht auf die Straße. Es gibt zwei große Veranstaltungen, die werden demnächst stattfinden. Und zwar die dezentralen Aktionen, die im Laufe der vergangenen Woche, der vergangenen Wochen schon auf vielen äh, Straßen und Plätzen der Städte in der Bundesrepublik stattgefunden haben. Selbst in Tokio hat es eine Demo gegeben gegen die Regierung. Es wird fast so gut wie nicht darüber berichtet. Und am Ostermontag ist natürlich der 25. Jahrestag des nuklearen Desasters von Tschernobyl. Auch da wird es natürlich wieder ordentlich Demonstrationen geben. Es geht darum, dass die Leute so lange auf die Straße gehen werden, bis auch das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet ist und bis die Regierungen endlich auch Geld locker machen werden, um die Folgeschäden, den Atommüll irgendwie irgendwo sicher unschädlich zu machen. Für einen sozialgerechten, ökologischen, atomenergiefreien Umbau der Wirtschaft muss gesorgt werden. Strahlender Optimismus spricht aus deinen Worten. Äh, hoffen wir dass die Leute tatsächlich so lange protestieren und auf die Straße gehen, bis das letzte AKW abgeschaltet ist. Aber das gleiche äh, hat ja nach Tschernobyl auch so ausgesehen, ne? als ob es jetzt nicht mehr lange dauern könnte, bis bald alle ausgeschaltet sind. Und äh, was, äh, wie sieht die Perspektive hier aus? Äh, werden wir es diesmal schaffen oder werden sie auch wieder es schaffen uns einzulullen mit ihrem dummen Geschwätz, diese Kriegsgewinnler der Atomindustrie. Also hier in Spanien in erster Linie der Ex-Präsident Asnar, der mit seiner FAES, diesem Think Tank, wo die Ideen für die Partido Popular geboren werden, ist Die Organisation, die am meisten hier äh, Hetze macht, muss man sagen, für die Atomindustrie, ne? also das alte Geschwätz, ne? Äh, das ist die billigste Art und Weise Energie äh, zu erzeugen, die sauberste, man höre und staune, und äh, was man jetzt weltweit äh, hören kann, noch ein drittes Argument, Ähm, alles gemeinsam ausgeheckt äh, von äh, diesen Leuten, die Sprache bis hinein zur Sprache. In Zukunft äh, soll man das verkaufen nicht mehr nur billig und sauber, sondern auch unsere eigene Industrie, die wir hier in unserem eigenen Land produzieren. Das kommt jetzt noch dazu als drittes sagen Kraftwerkbetreiber verdienen Etwa, das ist grob gerechnet, pro Tag eine Million Euro an einem einzigen Reaktorblock. Dies zur Information, warum diese Herrschaften so scharf darauf sind, jeden Tag eine Million zu machen. Das sind im Jahr 365 Millionen. Gut, rechnen wir Schmiergelder ab und Propagandamaßnahmen, die müssen auch finanziert werden, aber die werden wahrscheinlich noch steuerlich gefördert. Durch irgendwelche Stiftungen zur Erforschung einer sauberen Umwelt. Diese äh, Organisationen, die äh, jetzt äh, hier Propaganda wieder machen für die Atomindustrie, die äh, haben sich jetzt den Namen zugelegt, äh, also hier in Spanien, Los Verdes Nucleares oder Los Ecologistas Nucleares. Ne? Also aufgepasst, wenn irgendwas aus dieser Richtung kommt. Ne? Wer da außer Asnar selber noch äh, Dazu kommt natürlich seine Nachfolger hier, Rachoy, Frau Kospedal und wer bei der, also auch was dort propagiert wird, hat man ja gesehen, Klimawandel negieren, der Vetter von Rachoy, der Physiker ist und sagt, das ist alles nicht so wild. Die Atomenergie, wie gesagt, verkaufen als sauber, billig eigene Industrie. Dann die Schwestern Anna und Loyola de Palacio, die früher unter Asna auch Ministerin waren. Opus Dei steckt dahinter. Ja, die gehören dazu. Das ist der harte Kern dieser Atomlobby. Sondergenehmigung der Verwaltung darf man in die Stadt. Selbst die ehemaligen Bewohner von Pripyat dürfen höchstens einmal im Jahr hinein, und zwar am 9. Mai, dem Geburtstag der Stadt. Aber auch dann achten wir sehr genau auf die Ausweispflicht. Personen unter 18 Jahren dürfen das Gelände grundsätzlich nicht betreten. Warum nicht? Weil hier noch immer alles verseucht ist. Die Radioaktivität ist noch erhöht. Hier residierte einst die Kommunistische Partei. Zentrum des öffentlichen Lebens war der Kulturpalast Energetik. Das Gebäude ist bis heute verseucht. Die Kernschmelze hatte Cäsium, Strontium und Plutonium freigesetzt. Jetzt patrouilliert in der Ruine regelmäßig Wachpersonal. Auch wenn es für Plünderer hier nicht mehr viel von Wert zu holen gibt. Die ehemalige Hauptstraße der Kraftwerksstadt hat sich die Natur schon fast zurückerobert. Mehr als 24 Stunden ließ die sowjetische Führung nach dem Gau im Frühling 1986 verstreichen, bevor Pripyat evakuiert wurde. Mehr als 1000 Autobusse aus Kiew holten die Bevölkerung ab. Erlaubt war nur Handgepäck für zwei bis drei Tage. So hatte es die Partei angeordnet. Ein Exodus ohne Wiederkehr. Ja, wir haben es gehört. Ich habe es auch gesehen, aber die Zuhörer haben es natürlich nur gehört. Tschernobyl, 25 Jahre danach, ist immer noch eine absolut verseuchte Stadt. Und das wird auch noch Jahrtausende so bleiben. All diejenigen, die jetzt davon sprechen, dass in Deutschland Panikmache herrscht, ich habe heute in der Presse ein paar sehr seltsame Nachrichten gelesen. Da spricht irgendeine französische Lobbyistin über die... Angst Allemand, die deutsche Angst, der German Angst vor Atomenergie, das wäre doch alles gar nicht so schlimm, was da passiert, man sollte doch erstmal abwarten, das wäre doch alles Panikmache von den Deutschen. Sie können die Deutschen angeblich gar nicht verstehen. Und diese Artikel und diese Schlagzeilen geistern im Moment wirklich im Vordergrund, nicht im Hintergrund der Medien, sondern die haben genug Raum, um sich breit machen zu dürfen. Das ist erstaunlich, nach so einer Katastrophe, oder? Erstaunlich, aber auf der anderen Seite auch wieder logisch, weil die Atomlobby in Frankreich ist ja noch viel, viel, viel stärker als in Deutschland, wenn ich mich recht ja, ja, erinnere. 50 Kraftwerke da laufen, äh, ne? Ungefähr. Und, äh, also ich glaube, 70% oder so ungefähr ja. vom gesamten Energie- der Bedarf deckt dort die Atomindustrie ab und in Deutschland glaube ich sind es 18 von der gesamten Energie. Also daher kommt es natürlich. Aber das nicht nur diese bezahlten äh, Kriegsgewinnler da, äh, sondern äh, auch die Regierung selber in, in Japan zum Beispiel ne, äh, jeden Tag wird wiederholt das ist nicht Tschernobyl, das ist nicht Tschernobyl Boys, das werden wir jetzt dann sehen äh, ob es das ist oder nicht. Also was die dort äh, gelagert haben in den Reaktoren selber, was es dort gibt als Material plus das dazu, was direkt daneben liegt, diese schon abgebrannten Brennelemente, die jetzt in diesen Abklingbecken liegen, die zum Teil schon trocken sind, weil kein Wasser mehr drin ist. Das alles zusammen ist hundertmal mehr Material als das, was es in Tschernobyl gegeben hat. In Tschernobyl, ich weiß nicht, wie viele Reaktorblöcke es da gab, da gab es Zwei, vier, glaube ich. Glaub ich. Vier. Vier. aber nicht alle waren betroffen, oder? Ähm, Nein, also glaube ich nur der Reaktor Nummer vier ja. und äh, bei den anderen soll angeblich ja. nichts ausgehen. In Fukushima mhm. sind äh, schon vier Reaktorblöcke betroffen, das heißt in vier Reaktorblöcken brummt die Atomkraft unkontrolliert ihrer Katastrophe entgegen und verstrahlt wirklich... Nicht nur Kilometer kilometerweit, sondern wahrscheinlich 100 oder 1000 Kilometer weit die ganze Gegend. Ja, also es ist ja auch interessant dabei, wo jetzt angeblich im 10 Kilometer Umkreis total geräumt ist, dass da niemand mehr wohnt. In nächsten 20 bis zu 30 Kilometern werden die Leute aufgefordert, gebeten, diese Zone zu verlassen. Also äh, dann, äh, was mehr ist, 30, 40, 50 äh, Kilometer, äh, gibt es angeblich keine Gefahr nach Angaben der äh, japanischen Regierung. jetzt ist es aber interessant, dass offenbar je die Menschen je nach Nationalität unterschiedlich anfällig sind. Ne? Äh, Also den Japanern machen offenbar nur die ersten 30 Kilometer äh, was aus. Äh, jetzt die Amerikaner haben ihre Angehörigen, äh, Staatsangehörigen aufgefordert, äh, sich nicht näher als 180 äh, Kilometer zu nähern. Und äh, wer am sen sensibelsten ist, offenbar sind die Spanier. Die Regierung hat jetzt gesprochen von 120 Kilometern. Andere Regierungen haben direkt aufgefordert abzuhauen, zum Beispiel China hat sein ganzes Personal aus Tokio abgezogen, das heißt da werden schon tausende von Kilometern empfohlen, man soll also wirklich verschwinden aus der Gegend und das ist wahrscheinlich auch das realistischste. Die es ist eine Krise, die ist noch nicht beherrscht, die ist noch nicht beendet, wir wissen nichts, wir können nur über die... Ja, Abwiegeltaktik der Regierung, der japanischen Regierung nur staunen. Dieser Mann, dieser Herr Kan, das ist der Ministerpräsident von Japan, der hat sogar noch Zeit nebenbei auf Angela Merkel einzudrechen und ihr vorzuwerfen, was auch hier die Presse sehr gerne tut. Es wäre reine Wahlkampfpropaganda, dass da sieben Kraftwerke, sieben veraltete Kraftwerke in Deutschland vom Netz gehen sollen. Ich denke mir, wenn der Mann so viel Zeit hat, so etwas in die Presse zu bringen, dann macht er seinen Job wirklich nicht gut, weil ihn interessiert wohl mehr, was die Leute über ihn sagen, als das, was er in dieser Krisensituation für sein Volk machen kann. Als Atomlobbyist müsste er wissen, wovon wir sprechen. Wenn er also sagt, in Deutschland wird nur aus Wahlpropaganda jetzt äh, ein Teil der Atomkraftwerke abgeschaltet, dann könnte man sagen, er glaubt gar nicht, dass die Leute Angst haben könnten davor oder dass es ein anderes Motiv geben könnte als Wahlpropaganda, um ein Atomkraftwerk abzuschalten. Er hat also die Katastrophe vor seiner Haustür. Er sitzt wahrscheinlich sicher, er wird sich da wahrscheinlich nicht hinbegeben. Das heißt, dieser Mann ist mehr als unglaubwürdig. Er ist einfach eine Katastrophe und sollte mit den Strahlen mitentsorgt werden. Das empfehle ich dem japanischen Volk. Diese Kaste von Politikern, gleich mit zu entsorgen. Das wäre wahrscheinlich ein Segen für die Menschheit. Also ich denke, wenn der die äh, Merkel kritisiert, äh, tut er das einfach aus Eigeninteresse, weil er natürlich denkt, äh, diese Maßnahme da jetzt in Deutschland, äh, die sieben ältesten Atommeiler äh, mal erstmal stillzulegen, äh, da, das gibt natürlich äh, ein Signal, kann ein Signal sein für äh, die Atombewegung, Anti äh, Atombewegung weltweit, dass die dann gegen ihre eigenen Regierungen immer sagen können, guck mal nach Deutschland, die können es doch auch. Ja? Also deshalb ist sie natürlich gegen so eine Äußerung. Ne? Aber äh, auf der anderen Seite äh, bin ich davon überzeugt, dass das bei Merkel nicht nur der gleiche Grund ist, äh, sondern äh, vor allem, dass die halt denkt, äh, jetzt... Jetzt hat äh, sie Wahlen in Baden-Württemberg und dann kurz äh, darauf, glaube ich, noch im anderen Land. Und äh, besonders Baden-Württemberg, äh, wenn das fällt, um mal diesen Ausdruck zu benutzen in Bezug auf die CDU, äh, was ich jetzt für äh, schon klar halte, dass das passieren wird, ne? einmal wegen der wiederauflebenden äh, Anti-Atom-Bewegung, Und natürlich, was jetzt noch dazu kommt, der Krieg in Libyen, wo die sich deshalb der Stimme enthalten haben, um nicht auch noch die Anti-Kriegsbewegung auf den Hals zu kriegen. Also dass das wahltaktische Überlegungen sind bei Angela, das glaube ich wohl. Wie ist eigentlich Deutschland auf? einen GAU vorbereitet. Was würde passieren, wenn in Deutschland der größte anzunehmende Unfall losbräche? ...200 Kilometer entfernt. Der buddhistische Tempel des japanischen Kulturzentrums Düsseldorf. Rund 100 Japaner und Deutsche sind heute Morgen zusammengekommen, um der Opfer der Erdbebenkatastrophe in ihrer Heimat zu gedenken. Taoko Aoyama versucht in dieser schweren Stunde, Trost zu spenden. Das ganze Land steht unter Schock, während die Erde lebt, als, als habe der Gott der Japaner die Inselwelt in die Höhe gehoben, ein paar Mal ausgeschüttelt wie ein Kissen und dann in die Pazifik zurückfallen lassen. Dann ertönt die Melodie der Klangschale zu Ehren Buddhas. In Gedanken ist man auch nach der Zeremonie ganz in der fernöstlichen Heimat. Die Ausmaß von dem Erdbeben vorgestern ist äh, also für mich unvorstellbar. Äh, ich habe hab so große Angst. Dann ist derzeit äh, Fernseher oder Radio sagen, äh, 1800 Tote und dann sind 10 1000 Leute vermisst, aber ich glaube, es wird noch viel, viel mehr. Japaner haben natürlich in Hiroshima Nagasaki Atombomben gehabt und da es noch jetzt sowas gibt, ist es natürlich so eine schreckliche Sache. Das Sterben am anderen Ende der Welt und der drohende Atomare Gau mobilisiert am Samstag auch die deutsche Anti-AKW-Bewegung. 60.000 Protestler kamen. Abschalten, abschalten, abschalten. Die Menschenkette vom Atomkraftwerk Neckarwestheim nach Stuttgart war schon seit Wochen geplant. Doch jetzt ist alles anders. Der Atomunfall in Japan macht deutlich, in diesem Fall hat der Wutbürger wohl recht. Achtung, Achtung, es ist ein Glück. Nur ein Probealarm, aber hier bei uns. In Tokio, die könnten jetzt nicht drüber lachen. Das, da wird, die würden das jetzt ein bisschen anders sehen. Ja? Und wir so nah an Biblis und hier, ihr hier an Neckar-Westheim, wir können auch nicht mehr drüber lachen. Uns ist auch das Lachen vergangen. Die Menschen die sind so bedauert, das ist, ist Wahnsinn, da könnten die Träne kommen. Ja. Wovor haben Sie hier in Deutschland konkret Angst? Wir haben hier Biblis gegenüber. Und das ist eines von den Ältesten, Kraftwerke Und wir müssen stündlich, täglich müssen wir damit rechnen, dass da auch irgendwas passiert. Und wir wissen, das kriegt man auch wie, wie in Japan, kriegt man auch nur angebote Und die sind irgendwo in der Ortsverwaltung. Und die sind Samstag, Sonntag, sind die geschlossen. Der Feind der Bewegung ist klar. Eine promovierte Physikerin. Für Dr. Merkel ist die Nuklearkatastrophe vor allem ein politisches Problem. Wenige Monate nach ihrer Laufzeitverlängerung für deutsche AKW. Wenn schon in einem Land wie Japan mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen und hohen Sicherheitsstandards nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle augenscheinlich nicht verhindert werden können, dann kann die ganze Welt, dann kann auch Europa, dann kann auch ein Land wie Deutschland mit ebenfalls hohen Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsstandards nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Späte Einsicht bei der CDU. Denn auch die ungelöste Entsorgungsfrage und hunderte Störfälle bei den deutschen AKW hatten bisher nicht gereicht, um bei der brandgefährlichen Technologie den Stecker zu ziehen. Einer der größten Pannenmeiler der Republik steht an der Elbe, Krümmel. In der Umgebung des Reaktors häufen sich Leukämiefälle. Sabine Brosowski glaubt nicht an die Beherrschbarkeit der Risiken. Da sieht man doch wieder, wenn dann wieder so ein Spruch kommt, das kann hier alles gar nicht passieren. Ja, Erdbeben bestimmt nicht, so in der Heftigkeit. Aber es passieren eben ganz andere Sachen. Es passieren Dinge, dass Menschen versagen, ja? Mitarbeiter versagen, dass Systeme versagen, Kühlsysteme, Pumpen ausfallen. Wie schlecht die Betreiber auch hierzulande auf Krisensituationen vorbereitet sind, zeigte der Trafobrand im AKW Krümmel im Sommer 2007. Die automatischen Löschsysteme versagten. Zuständig für einen möglichen Ernstfall in Krümmel sind auch die Freizeitlöscher der Freiwilligen Feuerwehr Elmenhorst. Löschzug Gefahrgut, heißt die 105-Mann-starke Spezialtruppe. Sie wäre bei einer drohenden Kernschmelze im Einsatz. Es ist alles Ehrenamtlicher hier im Kreis. Wir haben also nur freiwillige Feuerwehren hier bei uns im Kreisherzutum-Lauenburg. Und äh, neben dieser Aufgabe in den örtlichen Gemeindefeuerwehren machen sie noch diese spezielle... Schulung und letztlich auch dann hier mitzuwirken im Löschzug Gefahrgut und dieser Löschzug Gefahrgut ist eben dann zuständig nicht nur fürs Kernkraftwerk, sondern eigentlich für alle größeren Unfälle, die irgendwie mit Gefahrgut oder Gefahrstoffen zu tun hat. Doch wenn es knallt, sind sie machtlos. Während die Werksfeuerwehr den Reaktor löschen soll, bleibt den Freiwilligen nur messen und melden. Wir messen. Wer hat gemessen? Wie viel? Also was für eine Dosisleistung wir vor Ort hier an diesem Messpunkt haben, und ich habe mit diesem Gerät einfach nur nachgewiesen oder kann nachweisen, ob die Fläche hier kontaminiert war oder nicht. Also sie ist ja nicht kontaminiert in diesem Fall. Wer angesichts dieser Freiwilligen alle Hoffnungen in die reguläre Kraftwerksbesatzung setzt, liegt offensichtlich falsch. Erst im Dezember ging eine Krisensimulation in Krümmel in die Hose. Die designierte AKW-Leiterin Ulrike Welte scheiterte daran, den Reaktor unter Kontrolle zu bringen. Die Übung wurde am Ende abgebrochen. Es war hier eine Frau vorgesehen, die aber bisher noch nie an einem Atomkraftwerk gearbeitet hat und dann schlussendlich offenbar durch die Sicherheitsprüfung gefallen ist. Das heißt, sie hat eine Aufgabe, den Reaktor in den sicheren Zustand zu bringen, eben nicht ähm, erledigt und ist damit durch die Prüfung gefallen und damit wird, das, äh, wird der Reaktor auch erstmal weiterhin stillstehen. Auch an der Elbe liegt der Uraltreaktor Brunsbüttel. Gemäß Ausstiegsbeschluss wäre er schon längst abgeschaltet, doch es kam bekanntlich anders. Unter CDU und FDP bekam die Atomkraft als sogenannte Brückentechnologie wieder eine Zukunft. Und so ist auch hier eine freiwillige Feuerwehr in die Planung für den Gau einbezogen, die Kameraden aus Brunsbüttel. Die Löschtruppe selbst fühlt sich bestens gewappnet für den Fall einer Kernschmelze. Nur allzu schnell darf der Notfall nicht eintreten. Und ein paar Fragen wären vorher auch noch zu klären. Nur zur Sicherheit. Frageverständigung. Verständigung laut und deutlich. Das ist verstanden. Zum Einsatz. Das ist ein Chemikalien-Schutzanzug, der in gefährlichen Atmosphären ein Arbeiten ermöglicht. Er schützt aber nicht vor zum Beispiel einer Gammastrahlung. Also könnte man den so gar nicht benutzen im Atomkraftwerk? Ja, das stellen Sie mir natürlich eine Frage. Ja sagen, was für eine Strahlung ansteht? Natürlich kann man ihn. Er wird ja, du wirst ja nie unmittelbar mit dem Strahler in Berührung kommen. Nach den Ereignissen in Japan wirken die Tipps der deutschen Brandbekämpfer fast schon grotesk. Als erstes äh, kann man sehen, es gibt hier das örtliche Telefonbuch und in jedem örtlichen Telefonbuch befinden sich hier zum Beispiel schon äh, Verhaltensmaßnahmen und es sind sogar schon im Vorwege Evakuierungszonen und Evakuierungswege äh, vorgegeben. Können wir auch sonst was aktiv machen? Ja, Radio einschalten, warten. Ich würde immer sagen, erstmal Türen und Fenster schließen, im Haus bleiben und warten auf Anweisung. Det är inget. Det är Sicher sieht es in deutschen Atomkraftwerken aus. Wir hörten eine Reportage des SPIEGEL TV vom 14. März 2011. Es ging da um die Frage, was passiert eigentlich im Fall einer nuklearen Katastrophe. Da empfiehlt der Sicherheitsbeauftragte des Kernkraftwerks, den Leuten das Telefonbuch zu benutzen und zu gucken, wo man da beim Zivilschutz anrufen kann. Fantastisch, in einem hochzivilisierten Land wie Deutschland, hochtechnologisiert, gibt es diese mittelalterliche Form der Beratung. Da geben wir doch zehn Minuspunkte, oder? Gibt's nur zehn? Ich würde schon gerne mehr geben, ja. Aber außerdem äh, ist es ja höchst unwahrscheinlich, um nicht zu sagen ausgeschlossen, dass äh, sowas überhaupt passiert. Ich meine, äh, guck mal, Harrisburg äh, 1979, Tschernobyl, äh, 86 und jetzt äh, Japan, das kommt doch also fast so gut wie nicht vor. Aber das ist halt gerade das Problem. Die Leute haben jetzt diese drei äh, Vorfälle äh, im Kopf ne? und äh, was eben vergessen wird, dass es laufend, laufend in jedem Atomkraftwerk irgendwann mal irgendein Problem gibt, kleineres Problem, größeres Problem und wie die dann reagieren ist mit diesem Standardsatz zwar scheint ein kleiner technischer Schaden, aber keine Gefahr für die Bevölkerung, es ist keine Strahlung ausgetreten, genauso wie es in den ersten Minuten, in diesem Fall nur in Japan auch der Fall war Und das ist halt auch so ein Ding, was jetzt diese sogenannte nukleare Grüne, also diese Atomlobby, äh, wieder verbreitet, äh, die sollen, werden angewiesen, so zu argumentieren, äh, dass sie sagen, die äh, Energie, die Atomenergie ist eine sichere. Energie und sogar in diesem Fall, oder nehmen noch Japan als Beweis dafür, dass es eine äh, sichere Energie ist, äh, indem sie sagen, das Kraftwerk hat funktioniert, korrekt funktioniert, wie immer. Ne? Deshalb ist es im Grunde gar kein äh, Problem der Technologie. Äh, was in dem Fall nicht funktioniert hat, war die Natur. Da schau her, ne? die Technik ist perfekt, aber die Natur ist eben nicht perfekt. Oder äh, in anderen Fällen äh, menschliche Fehler, ne? dann sieht man, der Mensch ist auch nicht perfekt, aber die Technik, die Atomtechnik äh, äh, ist perfekt. Ne? Also so auf diese Art und Weise versuchen die uns für blöd zu verkaufen. Die Informationen aus Japan, die momentan Moment zu uns dringen, sind wirklich spärlich. Viele Fragen sind ungeklärt. Was passiert mit dem durch den Kühlungseinsatz kontaminierten Meerwasser? Das fließt natürlich ins Meer, klar. Wie wirken sich die Brände auf dem Kernkraftgelände aus? Herr Henrik Paulitz von der atomkritischen Ärzteorganisation IPPNW gibt Antwort in einem Interview. Wir werden ein paar Auszüge vortragen. Das Greenpeace Magazin führte dieses Interview am Donnerstag, dem 17. März dieser Woche. Die erste Frage, die Methoden, mit denen die beschädigten Reaktoren im Atomkraftwerk Fukushima gekühlt werden sollen, werden immer verzweifelt. Da Hubschrauber werfen Wasser aus der Luft ab, nun soll mit Hilfe von Wasserwerfern gekühlt werden. Wie schlimm steht es? Henrik Paulitz dazu. Die Zuständigen sind nicht mehr in der Lage, die Sachen zu kontrollieren. Aufgrund der vorliegenden Informationen gewinnt man den Eindruck, dass in dieser bedrohlichen Situation alles nur Erdenkliche versucht wird, um das Schlimmste zu verhindern. Ob diese Rettungsversuche zum Erfolg führen werden, werden die nächsten Tage und sogar Wochen zeigen. In den vergangenen zwei Tagen kam es auf dem Kernkraftgelände immer wieder zu Bränden. Auch im Katastrophenreaktor Tschernobyl trugen die Feuer dazu bei, dass sich radioaktives Material weit verbreiten konnte. Wie gefährlich sind diese Ausbrüche in Fukushima? Antwort Glücklicherweise sind die Brände hier nicht vergleichbar mit den Graphitbränden in Tschernobyl, da brennendes Graphit die Radionuklide in sehr große atmosphärische Höhen trieb. Aber auch in Fukushima tragen die Feuer beispielsweise im Brennelementelager dazu bei, dass das radioaktive Material verbreitet wird. Besonders gefährlich sind die Brände in Block 3, wo sich MOX-Brennelemente befinden sollen. Diese enthalten das nicht nur radioaktive, sondern auch hochgiftige Plutonium. Es ist auch vorstellbar, dass die Brände weitere sicherheitstechnisch bedeutsame Komponenten zerstören oder das Personal vor Ort mit ihren Rettungsversuchen behindern. Seit Tagen werden die Reaktoren mit Meerwasser gekühlt, das mit Bohrsäure versetzt wurde. Wo landet dieses Wasser nach der Kühlung und wie gefährlich ist es? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese Kühlung derzeit betrieben werden könnte. Entweder es handelt sich um ein Kreislaufsystem, bei dem das Wasser zum Reaktorkern geleitet wird, wo es verdampft und nach Abkühlung und Kondensation erneut in den Kern gepumpt wird. Dabei befände sich das mit Bohrsäure versetzte Wasser quasi in einem geschlossenen Kreislauf. Die zweite denkbare Variante ist, dass der Wasserdampf aus dem Kern über Ablase bzw. Sicherheitsventile aus dem System ausströmt. Dieser Wasserdampf ist dann natürlich bis zu einem gewissen Grad radioaktiv kontaminiert. Die Aussagen der japanischen Regierung zu den gesundheitlichen Auswirkungen der Reaktorkatastrophe sind noch immer sehr widersprüchlich. Einerseits werden erhöhte Messwerte bekannt gegeben. Am Mittwoch hieß es von Regierungssprecher Edano, dann wieder im Umkreis des AKW bestehe keine unmittelbare Gesundheitsgefahr. Antwort. Ich denke, mit solchen Äußerungen wird vor allem beschwichtigt, um eine Panik unter der Bevölkerung zu vermeiden. Zudem gab es tatsächlich zwischenzeitlich immer wieder Meldungen, nach denen es Freisetzungen von radioaktivem Jod und Cäsium gegeben haben soll. Grundsätzlich gilt, radioaktive Freisetzungen sind immer gefährlich, vor allem, weil ja auch kleine Dosen aufgenommen werden können, die dann im Körper aus nächster Nähe empfindliches Gewebe bestrahlen können. Auch die Warnungen über kontaminiertes Trinkwasser sind sehr ernst zu nehmen. Die nächsten Tage und Wochen werden auch in Abhängigkeit von den Wetterverhältnissen zeigen, wie schwerwiegend die ganze Sache verlaufen wird. Das Interview führte Herr Kurt Stuckenberg mit dem Vertreter der Ärzteorganisation gegen atomare Verstrahlung, Henrik Paulitz. Geführt wurde das Interview für das Greenpeace Magazin Deutschland. I have To know how a machine gun feels thrust into your face, so it becomes a blank. But you can't cry anymore. Gut, das waren harte Fakten zum Thema: Wie sicher ist die Bevölkerung geschützt vor der Strahlung, die im Moment aus Fukushima austritt? Der Experte sagte: Es gibt keine Sicherheit. Strahlung ist immer gefährlich, egal was die japanischen Behörden ihrem Volk da erzählen. Das sieht nicht gut aus. Ja. Äh Haben wir ja schon gesagt, in Deutschland offenbar jetzt wieder ein Wiederaufleben der Anti-Atomkraft-Bewegung. Hier in Spanien äh, habe ich bis jetzt mindestens den Eindruck, äh, hier tut sich nicht so viel. Ne? Also, äh, sich Licht. So gut wie Licht. mal sehen, äh, wie lange das noch dauert, bis die Leute hier merken, dass äh, Japan nicht äh, weit weg ist, sondern dass es gleich hier um die Ecke ist, also äh, in Asco oder in Trillo oder in Cofrentes in Valencia oder äh, in Garonia, Bandeos 2 hm? und äh, Also Vandeos 1 ist ja äh, geschlossen worden, auch wegen dem Unfall, äh, no, äh, 1989, also drei Jahre nach äh, Tschernobyl. Dort gab es noch äh, Widerstand gegen Atomenergie und äh, wurde dann, ja, glaube ich, 1990 geschlossen. Ne? Und an, angefangen hat es genauso äh, wie in Japan. Ne? Am Ende mussten sie es äh, dann zumachen, das heißt aber noch, noch lange nicht, dass das geschlossene Atomkraftwerk äh, dann damit äh, das Problem weg ist. Ne? Die Brennstäbe äh, wurden dann nach Frankreich äh, geschafft damals, äh, in den sogenannten Trenes de la Muerte, die da auf der normalen Linie quer durch Katalonien gefahren sind, äh, dann... Äh, Andere äh, Abfälle, also mittlere und schwach radioaktive Abfälle, äh, 2000 Tonnen äh, wurden äh, auf irgendein so Nuklearfriedhof in Cordoba äh, geschafft, wo sie bis heute sind und äh, jetzt gibt es dann inner, immer noch innerhalb vom äh, Reaktorgebäude äh, äh, noch mehr als 1000 Tonnen und die müssen dort erstmal bleiben für 25 Jahre. Ja. Und also auch hier, wie insgesamt bei Atommüll, äh, niemand weiß, äh, was man äh, damit äh, zu machen hat. Ne? Also Spanien hat äh, im Moment äh, acht äh, Reaktoren, glaube ich, und sechs äh, Kraftwerke. Und äh, Es gibt bis jetzt schon hochradioaktive Abfälle 4.000 Tonnen und jetzt haben sie kalkuliert, wenn das im gleichen Tempo weiterläuft bis zum Jahr 2030, werden dann nochmal 6.600 Tonnen dazukommen. Also wie gesagt, das ist wie wenn jemand in ein Flugzeug steigt und nicht weiß, ob er irgendwo Landeplatz äh, finden wird, dieses Problem. Und deshalb äh, sage ich, dass äh, Spanien ist gar nicht so weit weg von Japan, wie viele Leute denken. Zu deinem Vergleich mit dem Flugzeug. Er weiß sogar, es gibt keine Landebahn. Er geht das Risiko ein, in dieses Flugzeug zu steigen und man verspricht ihm, bis der Flug zu Ende ist, wird es irgendwann, irgendwo, irgendwie eine Landebahn vielleicht sogar geben. Unter diesem Risiko würde kein Schwein in irgendein Flugzeug steigen. Die Atomindustrie tut das, und zwar in tausende von Flugzeugen, vollgepumpt mit radioaktivem Müll. Zum 744. Mal der KKW-Nein-Rack. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident. Ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pent. Ein Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort, der Profit hier wird uns zu klein. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und das bauen wir am Oberrhein. Dazu plane ich euch, sagt der Spezialist, ein Atomkraftwerk, na klar. Dass der schädlich ist und wahrscheinlich mist. vergesse ich über Monorat. Der Chef der Polizei erklärt, ich kann nicht das Volk beschützen vor dem Dreck. Doch den Dreck kan ich schützen vor dem Volk, wenn's rebelliert Gibt mir Waffen und die Schaf es weg Damit auch alles seine Ordnung hat, sagt der Ministerpräsident. Gebe ich euch im Namen des Volkes den Segen, dafür halte ich mir ein Parlament. Dann singen alle sechs im Chor, wir schaffen Arbeitsplätze, wie schön. Davon wacht der DGB wieder auf und sagt, dann kann ich ja wie ruhig gehen. Leider stinkt's zum Himmel, sagt der Spezialist, an unserem Plan ist einiges faul. Wir brauchen einen Kerl, der parfümiert mit einem schönen, großen Lügen Maul. Keine Bange, sagt der Ministerpräsident, dafür ist die freie Presse da. Wenn der Rhein zum Abort wird, schreibt sie Fortschritt, Fortschritt, Yahoo, rat! Dieser Fortschritt schreitet über Leichen fort, Profitgier bewegt sein Hirn. Sein Maul frisst deine Arbeitskraft, seine Scheiße sollst du konsumieren. Es braucht jeder Mensch, sagt das Badenberg. den Strom für'n Swimmingpool. Für'n elektrischen Tisch, fürs elektrische Bett und für'n elektrischen Stuhl. So soll das Volk benebelt werden, noch bevor der erste Kühlturm steht. Das Volk, so hoffen die hohen Herren, spürt den Schaden erst zu spät. Doch der Bauer schaut den Acker an, der Fischer guckt den rein. Der Winzer prüft den neuen Wein und sie sagen alle KKW nein. Sie reden nicht bloß, sie organisieren gemeinsam ihren Widerstand. Auf dem Land hat man für Hallunken dies und das schnell bei der Hand. Und der Arbeiter, dem Herr Eberle, die Fabrik im Dorf verspricht buckt aus und sagt von der Ausbeutung, befreist grad du mich nicht. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pent Die paar Herren hätten gern das Volk am Zügel, stumm und als Stimmvieh. Sie verwandeln Energie in Profit, aber wir verwandeln unseren Hass in Energie. Das KKW wird nicht gebaut. Das war ein Lied von Walter Mossmann aus dem Jahr 1973. So alt sind diese Geschichten also schon. 1973, das war vor ja, 40 Jahren. Unglaublich. Da war das Thema schon aktuell, da wurde in der Bundesrepublik Deutschland schon gegen Atomkraft gekämpft. Das AKW wird nicht gebaut, sagt er, und also wir hier in Spanien sind ja in der glücklichen Lage, doch ein sicheres AKW zu haben, nämlich Lemonis, das einzige AKW, das nicht gebaut wurde hier, dank ETA muss man sagen, deshalb wurde das Projekt nicht durchgezogen das sicherste AKW von Spanien, das nicht gebaute Lemonis. Ein paar Worte zu den großen Reaktorunfällen, zum Beispiel zum Thema Teilkernschmelze im amerikanischen Three Mile Island, das war im Jahr 1979, da trat radioaktive Luft aus. Die Banakatastrophe war das erste Reaktorunglück, das Menschen weltweit an der Sicherheit der Atomenergie zweifeln ließ, das war 1979. Aber erst nach der Katastrophe von Tschernobyl, die sich am 26. April zum 25. Mal jährt, wandten sich viele Völker endgültig von dieser Risikotechnik ab. Das Reaktorunglück in der Ukraine war Folge menschlichen Versagens und nicht Folge eines Tsunamis oder eines Erdbebens. Jetzt müsste man sich fragen, was ist eigentlich schlimmer oder was äh, lässt uns düster in die Zukunft schauen. Wir wissen genau, wo Technologie ist, passieren früher oder später Unfälle. Das ist so, das ist im Flugverkehr so, das ist bei der Eisenbahn so. Die Leute trinken, äh, wie oft sind Leute besoffen? Busfahrer zum Beispiel oder wie oft schläft jemand ein bei der Arbeit? Wie oft fällt jemandem etwas aus der Hand? wenn uns das hier im Studio passiert, dann ist das egal. Wenn mir das Mikro aus der Hand fällt, dann macht das nichts. Dann gibt es einen kleinen Bumm und die Leute werden sagen, huch, wie toll, das ist ja eine Live-Sendung. Wenn das in einem Kernkraftwerk passiert, dann führt das zur Verstrahlung von Millionen. Fukushima könnte nun zum Medetekel werden, dass sich Atommeiler auch nicht mit letzter Sicherheit vor Naturgewalten schützen lassen, schon gar nicht, wenn es sich um einen solchen Oldtimer handelt. Und jetzt kommen wir zu dem, was der japanische Ministerpräsident gegen die Merkel vom Stapel gelassen hat, Wahlpropaganda. Der japanische Altbaureaktor sei ein historisches Relikt, das sagt Sean Burney, ein britischer Nuklearexperte für Greenpeace, der die japanischen Reaktoren an der Ostküste gut kennt. Burney hat die Fukushima-Reaktoren selbst mehrfach besichtigt. Und auch immer wieder in Japan gearbeitet. Block 1 und 2 in Fukushima Daiichi sind Anfang der 70er Jahre in Betrieb gegangen, mit wesentlich laxeren Sicherheitsstandards, als es heute üblich ist. Sie stammen aus einer Zeit, als VW den Käfer baute ohne Sicherheitsgurte, Airbags und Kopfstützen. So ungefähr muss man sich auch dieses AKW vorstellen. Aber weil der Neubau von Atomkraftwerken zu teuer ist, setzen Energieversorger in immer mehr Ländern noch viel längere Laufzeiten durch, als sie in Deutschland vorgesehen sind. Die Betreiber wollen ihre Uraltmeiler über die ursprünglich veranschlagte Lebensdauer von 40 Jahren am Netz halten. Die USA haben die Lizenzen für viele ihrer Kraftwerke gleich um 20 Jahre verlängert. Die europäischen Länder ziehen nach. Die Meiler sind auch nur bedingt sicherheitstauglich aufzurüsten. Das ist auch ein großes Problem. Man kann dann nicht mehr viel machen. Wenn die einmal alt sind und sind ausgelaufen, dann soll die auch vom Netz. Wie wir aber gesagt haben, dass jeder Tag den Betreibern, das heißt einer kleinen Clique von Direktoren, eine Million Euro bringt, jeder Tag, den ein Kraftwerk weiter am Netz ist, egal wie alt es ist. Unter dieser Perspektive kann man sich fragen, wer schmeißt denn eine Million Euro jeden Tag weg? In der Logik dieser Leute natürlich. Für die wäre das, jeden Tag auf eine Million Euro zu verzichten. Dafür gehen sie natürlich über Leichen. Oder du, Werner, würdest du jeden Tag auf eine Million Euro verzichten? die du leistungslos, ohne zu arbeiten, bekommen könntest. Das du brauchst auch nicht mal zu arbeiten. Kommt drauf an, wie viele äh, Millionen ich äh, äh, habe. Ja? Also vielleicht kann ich's, könnte ich es mir ja leisten jeden, jeden Tag. Ähm, wer es sich wahrscheinlich nicht leisten wird, ist die Deutsche Bank, ja? die im Japan-Geschäft äh, drinsteckt als erste Bank äh, der Welt, Äh, noch vor äh, Goldman Sachs und äh, G.P. Morgan äh, hat am meisten Interesse dort ja? und natürlich jetzt auch äh, deshalb potenziell äh, viel zu verlieren, theoretisch. Ja? Theoretisch äh, wird wieder mal das passieren dass die sich dumm und dämlich verdienen werden, um jetzt den sogenannten äh, Wiederaufbau äh, da äh, zu finanzieren, da sie aber natürlich auch im Atomgeschäft drin stecken, äh, haben sie jetzt Angst, dass sie schlechte Presse kriegen äh, in Japan, deshalb haben sie jetzt schon mal eine Spende losgelassen und zwar äh, also gespendet an das japanische Rote Kreuz und zwar 20 Millionen Yen, stelle, man stelle sich das mal vor, ne? also ich sage es mal auf Euro, da ist es dann ein bisschen weniger, 180.000 Euro haben sie da gespendet ja? und das ist immer noch mehr als der Papst gespendet hat, der hat nur 107.000 Euro äh, gespendet, ja? also wir können ja vielleicht auch noch äh, spenden,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 Geizkragen kann man dann nur sagen, dass diese reichen Leute geizig sind und wenn sie was spenden, setzen sie das auch noch von der Steuer ab wahrscheinlich oder holen sich das woanders dann dreifach wieder rein. Bleiben wir noch einmal ein bisschen beim Thema Sicherheit. Elf Reaktoren mussten in Japan am Tag des Bebens Not abgeschaltet werden. Das passiert automatisch. Sobald der seismische Messer eine gewisse Erschütterung wahrnimmt, geht automatisch ein Programm Los, dass die Atomkraftwerke abschaltet. Das ist ein traumatisches Ereignis. Die internationale Atomindustrie hat durch massive Laufzeitverlängerung versucht, ihren Abgang hinauszuzögern. Das sagt Atomkritiker Schneider. Die Uraltanlagen von Fukushima demonstrieren nun die Konsequenzen. Davon wird sich die Branche nicht mehr erholen. Das sagt ein Kritiker. Der Atomexperte Bernie ist ähnlich kritisch. In dem Leben würde man für Fukushima heute eine Lizenz bekommen. In der Anlage laufen noch Siedewasserreaktoren der zweiten Generation. Die Brennstäbe schwimmen im Reaktorbehälter wie in einem Tauchsieder. In Deutschland gehört unter anderem das AKW Brunsbüttel zur seltenen Kategorie. Dieser Atommeiler, dieser Heißwasser-Sieder-Atommeiler. Vor allem die Erdbebensicherheit lasse sich nur begrenzt verbessern, so Bernie. Das Fundament sind tausende Tonnen Beton. Das lässt sich nicht nachrüsten. Also die Reaktoren von Fukushima Daiichi liegen direkt am Strand, knapp 50 Kilometer von der vom Beben verwüsteten Stadt Sendai entfernt. Fast alle 55 japanischen Kernkraftwerke sind in Ozeanleer gebaut. Das heißt, die spielen wie unser. Risikoman, letzte Woche, die spielen mit der Gefahr. Aber warum sind sie so nah am Wasser gebaut? Weil sie nämlich für den Betrieb verlässlich große Mengen Kühlwasser benötigen. Genau das macht sie aber auch besonders anfällig für Tsunamis. Das Kühlwasser holen sie natürlich aus dem Meer. Das Kühlwasser ist immer etwas radioaktiv verseucht. Das fließt natürlich ins Meer zurück. Darüber brauchen wir gar nicht erst groß zu reden und daran ist nicht zu zweifeln. Nach der Jahrhundertflutwelle in Südostasien 2004 erkannten Atomaufseher und Kernkraftbetreiber die Risiken für AKW. Der Tsunami überschwemmte die Kühlpumpen eines Reaktors der indischen Madras Atomic Power Station. Gerade noch rechtzeitig konnte der Reaktor heruntergefahren werden. Nebenan flutete die Welle die Baustelle für einen schnellen Brüter, in dem man auch den Höllenstoff Plutonium produzieren lassen will. Viel gelernt aus der Überschwemmung haben die indischen Betreiber aber offenbar nicht. Nach der Entwässerung bauten sie den Hyperreaktor an derselben Stelle fröhlich weiter. So dumm und so fahrlässig geht es zu in der Atomindustrie. Immerhin etablierte die internationale Atomenergiebehörde IAEA vor zwei Jahren ein Zentrum für seismische Sicherheit von Atomanlagen. Dort sollen Fachleute Informationen austauschen und höchste Standards entwickeln. Japan gilt als eines der aktivsten Mitgliedsländer aus guten Gründen. Und es ist nicht das erste Mal, dass ein Erdbeben die Sicherheit japanischer Atomkraftwerke bedroht. 2007 etwa erschütterte ein Erdstoß der Stärke 6,8 die Westküste Japans. Das Epizentrum lag nur 16 Kilometer entfernt von Kahivatsaki kariwa dem mit sieben Reaktorblöcken größten Atomkraftwerk der Welt. Hinterher kam heraus, dass sich einer der Kontrollstäbe verklemmt hatte. Außerdem schlug das damalige Beben weit heftiger zu, als die Ingenieure es sich hätten träumen lassen, zweieinhalb Mal stärker als der Reaktor sicher aushalten konnte. Heute ist er nach Nachrüstungsarbeiten wieder im Netz. Er gehört übrigens demselben Betreiber wie Fukushima. Japan erzeugt rund ein Drittel seines Stroms mit AKW und ist ähnlich abhängig von den Meilern wie Frankreich. Mhm. Ob die Vorfälle in Fukushima Auswirkungen auf den Neubauboom von Atomkraftwerken in Asien haben werden, bleibt abzuwarten. An vorderster Front stehen die Atommächte China und Indien. Allein China wollte und will in den nächsten Jahren über 60 neue Reaktoren bauen. Mehr als es heute Anlagen in ganz Japan gibt. Ja, die äh, Globalisierung findet eben überall statt, ja? sowohl äh, da wie auch äh, bei der Verteilung von radioaktiven Partikeln. Die ersten äh, von Fukushima sind jetzt in äh, Vladivostok äh, nachgewiesen worden, das ist 800 Kilometer weg davon. Und äh, dann sagt man ja, dass Japan im Moment noch großes Glück hat weil der Wind vom Landesinnern rausbläst auf den Pazifik. Äh, der Pazifik ist natürlich aber auch nicht unendlich und auf der anderen Seite äh, sind dann zum Beispiel die USA, also die Westküste der USA. Und da ist jetzt auch schon äh, was angekommen, ja? äh, wenn natürlich wie immer äh, keinerlei Gefahr für die Gesundheit äh, der Menschen besteht. Also, bueno, äh, Also ich äh, habe auch gedacht, wo ich diese Bilder gesehen habe, wo die da jetzt mit Hubschraubern äh, Wasser runterschmeißen, äh, die aber gar nicht genau zielen können, wo das Wasser hingeht, äh, weil sie nicht über dem äh, äh, Reaktor äh, stillstehen dürfen. Die Hubschrauber, die müssen da drüber wegfliegen und dann schmeißen sie halt irgendwas runter in der Hoffnung, dass ein paar Tropfen äh, reingehen oder mit Feuerwehrschläuchen und so, also damit kann man vielleicht ein brennendes Haus oder äh, vielleicht auch mal einen Waldbrand löschen, aber doch kein äh, Atomkraftwerk. Also ich finde, es sieht sehr, sehr sübel, äh, übel aus. Ja. Und dann äh, auch äh, zum Beispiel noch eine Methode, äh, wie dort äh, jetzt äh, gekämpft wird gegen diese Katastrophe, Die Arbeiter oder die Feuerwehrleute, die eben da ran müssen, in der Nähe äh, sein müssen, die kriegen natürlich jetzt schon äh, eine ganz gehörige äh, Strahlung ab, in jeder Minute, die sie dort sind. Deshalb werden, sind die nur äh, Minuten oder 20 Minuten äh, da und dann werden sie wieder ausgewechselt gegen andere. Und äh, offenbar... Äh, Die äh, Einheit, mit der die äh, radioaktive Strahlung äh, gemessen wird, sind, äh, in Millisievert äh, wird es offenbar gemessen, was das genau heißt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls äh, war seither die äh, Gefahrengrenze bei 100 äh, Millisievert. Und eine Maßnahme, jetzt die Katastrophe zu bekämpfen, ist dass die äh, Regierung bzw. diese äh, Gesellschaft, äh, die Betreibergesellschaft, äh, jetzt diesen Gefahrenwert hochsetzt von 100 auf 150 äh, Millisievert. Also jetzt können sie so viel aushalten. Ja? Und das ist äh, in deutschen Maßstäben so viel, 150, was du in 150 Jahren abkriegen kannst, wenn es angeblich nicht äh, gesundheitsgefährlich sein soll. Also mit diesen Methoden äh, wird im Moment vorgegangen. Das passiert natürlich oft, dass wenn irgendwelche Produkte, an denen ein großes Interesse besteht, sie im großen Stile zu verkaufen, Schadstoffe gemessen werden, dann ist eine Methode der Lobby, in den jeweiligen politischen Gremien dafür zu sorgen, dass die Schadstoffgrenze einfach erhöht wird. Das ist in diesem Fall auch nichts anderes als Etikettenschwindel, um den Leuten Sicherheit vorzugaukeln, die nicht existiert. Das ist Niemandsland. Ein Programm in Allgemein. Radio Contrabanda, al 91.4, Frequencia modulada. Es ist Samstag, der 19. März 2011. Ein paar vermischte Meldungen und kommentierte Katastrophen. Hamburg: Der Mineralölkonzern Esso senkt an einigen Tankstellen teilweise die Preise für den ungeliebten Biosprit E10. Das berichtet die Bild-Zeitung am heutigen Samstag. Wir haben uns auf dem Benzingipfel zwar verpflichtet, alles zu tun, um die Akzeptanz für E10 zu steigern, aber leider hatten wir mit unserer Aufklärungsarbeit keinen Erfolg. Das sagt der Esso-Sprecherin Gabriele Radke dem Blatt. Jetzt senken wir an manchen Tankstellen testweise die Preise für E10. Radke war am Samstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Autoclub Europa, ACE, ist über das Vorgehen verärgert. Tankkunden werden als Testobjekte missbraucht. Man will sehen, wo ihre Schmerzgrenze liegt. Diese Methode ist sittenwidrig. Düsseldorf. Der wirtschaftsweise Wolfgang Franz warnt vor massiven Folgen für die Weltwirtschaft, falls die Lage am Atomkraftwerk Fukushima 1 außer Kontrolle gerät. Zitat, die Folgen könnten im Extremfall für Japan desaströs sein und erhebliche wirtschaftliche Bremsspuren hinterlassen. Das sagte Franz der Rheinischen Post am heutigen Samstag. Direkte Effekte auf die deutsche Wirtschaft seien zwar begrenzt, weil deutsche Unternehmen nur gut 1% aller Ausfuhr nach Japan lieferten. Es gibt aber auch Drittlandeffekte. Länder wie etwa China, die stärker mit Japan verflochten sind, werden Einbußen haben und deshalb unsere Exportprodukte dann möglicherweise weniger nachfragen. Das sagte der Vorsitzende des Wirtschaftssachverständigenrats der Bundesregierung. Ja, Sanaa, Jemen. Trotz eines am Vortag verhängten Ausnahmezustands sind am Samstag, am heutigen Samstag, die Proteste gegen die Herrschaft von Präsident Al-Abdullah Sali im Jemen weitergegangen. Zehntausende Menschen versammelten sich im Zentrum von Sanaa, um den Rücktritt des Staatschefs zu fordern. Am Vortag hatten Scharfschützen in Zivil von Dächern aus auf die Massendemonstration geschossen. 44 Menschen waren nach offiziellen Angaben getötet worden. 240 erlitten. Verletzungen. Sali hatte nach dem Blutbad den Ausnahmezustand verhängt und ein Verbot des Tragens von Waffen in der Öffentlichkeit eine im Jemen weit verbreitete Angewohnheit erlassen. Außerdem behauptete er, dass keine Sicherheitskräfte auf die Demonstration geschossen hätten. Dass aber die Scharfschützen in Zivilen nicht auf die eine oder andere Weise eng mit dem Sicherheitsapparat des Präsidenten verbunden waren, ist nach Ansicht von Beobachtern ausgeschlossen. Ja. Noch einmal Düsseldorf. Auf die Verbraucher in Deutschland kommen nach Einschätzung des Chefs der Wirtschaftsweisen, Wolfgang Franz, deutlich höhere Strompreise zu. Die Kurse an der Leipziger Strombörse seien bereits erheblich gestiegen, das sagte der Vorsitzende des Wirtschaftssachverständigenrats der Bundesregierung der Rheinischen Post. Die Verbraucher müssen sich auf spürbar höhere Strompreise in der Zukunft einstellen. Musik Saarbrücken. Angesichts der Atomkatastrophe in Japan hat Saar-Ministerpräsident Peter Müller von der CDU die französische Regierung aufgefordert, die Sicherheit der Kernkraftwerke im Land nochmals genau zu prüfen. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Diskussion über die Sicherheit von Atomkraftwerken auf den nationalen Rahmen zu beschränken. Das sagte Müller in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa in Saarbrücken. Müller forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, die Atomfrage beim nächsten deutsch-französischen Gipfeltreffen im Mai zum Thema zu machen. Hey, hey. Berlin. Britische Militäreinheiten sind nach Informationen des Fokus bereits seit Wochen in Libyen, um Kampfeinsätze vorzubereiten. Die Sonderkommandos würden strategische Ziele wie Fliegerhorste, Luftabwehrstellungen und Kommunikationszentren vermessen und für Bombenangriffe markieren. Das schreibt das Münchner Magazin in seiner heutigen Ausgabe. Die Kommandos gehören zum Special Air Service SAS nicht SA, nicht SS, SAS und zum Special Boat Service, SBS, die im Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Diese Einheiten wurden auch für Einsätze hinter den feindlichen Linien in Afghanistan und im Irak eingesetzt. Der Fokus beruft sich in seinem Bericht auf Berliner Sicherheitskreise. Bereits vor zwei Wochen hatten die libyschen Rebellen nach britischen Medienberichten sechs SAS-Soldaten festgesetzt. Die Soldaten sollen britische Gesandte ins Rebellengebiet begleitet haben. Sie wurden nach mehreren Tagen freigelassen. Thema Libyenkrieg. Die Enthaltung Deutschlands bei der UN-Abstimmung über eine Flugverbotszone in Libyen bleibt umstritten, während die Regierung... Ihre Position verteidigt, kommt aus der Opposition und von Experten Kritik. Berlin. Mit ihrer zurückhaltenden Libyen-Politik zieht die schwarz-gelbe Bundesregierung Unmut auf sich. Nach zahlreichen Negativbewertungen aus der Politik monierte nun auch Völkerrechtler Wolfgang Ischinger. Es wäre eleganter gewesen, Deutschland hätte im UN-Sicherheitsrat zugestimmt. Da weite Teile der Resolution von der Bundesregierung mitgetragen würden, hätte Deutschland im Sicherheitsrat zustimmen können. Das sagte der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag im Deutschland Radio Kultur. Dabei hätte man klar machen können, dass die Zustimmung prinzipiell gelte, die Beteiligung an einem möglichen Einsatz mit eigenen Soldaten aber nicht ins Auge gefasst werde. Nach der vom UN-Sicherheitsrat verabschiedeten Resolution gibt es nicht nur ein Flugverbot über dem nordafrikanischen Land, um die Zivilisten vor der Luftwaffe des bösen Machthabers Muammar al-Gaddafi zu schützen. Bis auf einen Einsatz von Bodentruppen ist militärisch fast alles erlaubt. Deutschland enthielt sich bei der Abstimmung. Das heißt, eine Nutzung von Bodentruppen ist nicht erlaubt, aber wir wissen, es befinden sich schon britische Truppen auf libyschem Boden. Das heißt, die Herrschaften halten sich noch nicht mal an ihre eigenen UN-Resolutionen. Prost! Und man will Deutschland natürlich möglichst und möglichst viele andere Länder in diesen neuen, in diesen neuen Krieg gegen ein arabisches Land mit reinziehen. Unabhängig mit welchen Argumenten diesmal argumentiert wird. Irakkrieg, es waren dieselben Argumente. In Afghanistan ging es gegen die Talibanen und es geht immer um die höheren Werte. Je länger man diesen Krieg aber dann beobachtet, sieht man nur Folter, Bombardierung der Zivilbevölkerung, Elend, Not und die Sache wird immer schlimmer. Eine Meldung aus Wien. Öffnungen im Dach der Reaktoren 5 und 6 sollen weiteren Explosionen im havarierten Atomkraftwerk Fukushima 1 vorbeugen. Nach Angaben der Internationalen Atombehörde IAEA in Wien haben Arbeiter Löcher in die Dächer der beiden Gebäude eingebracht, um die Ansammlung von Wasserstoff zu verhindern. Die Explosionen in den anderen Reaktoren seien vermutlich durch Wasserstoff ausgelöst worden, heißt es auf der Homepage der IAEA am heutigen Samstag. Die Situation in den Reaktoren 5 und 6 war jedoch bereits als stabil eingeschätzt worden. Das Abklingenbecken dort werde... Nach IAE-Angaben mit Notstrom aus Dieselgeneratoren des Reaktors 6 gekühlt. Kriegsrat im Élysée, Paris. Wenige Stunden vor einem Libyen-Sondergipfel in Paris besteht noch... Uneinigkeit über die Befehlsstrukturen bei dem geplanten Militärschlag gegen Libyen. Während London eine Führungsrolle der NATO befürwortete, plädierte Paris für ein multinationales Kommando, unabhängig von der NATO. Frankreich halte die NATO nicht für geeignet, eine neue Front in der arabischen Welt zu eröffnen. Das berichtet die regierungsnahe Pariser Zeitung Le Figaro am heutigen Samstag. Nach Informationen der Zeitung will Frankreich für den Einsatz bis zu 25 Kampfflugzeuge der... Typen, Rafale und Mirage 2000 bereitstellen. Außerdem soll am Montag der Flugzeugträger Charles de Gaulle in das Krisengebiet entsandt werden. Als überraschend wertete der Figaro die Gipfelzusage der Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU. Die Stimmenthaltung im UN-Sicherheitsrat wurde als ein schwerer Schlag für die deutsch-französische Solidarität empfunden, so heißt es. Ja, zu dem Treffen, das um 13.30 Uhr heute beginnen, werden Spitzenvertreter der Europäischen und Afrikanischen Union, der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga erwartet. Diese Meldung müssen wir unbedingt kommentieren, Werner. Spitzenvertreter der Arabischen Liga, ob da auch die Befehlshaber von Jemen dabei sind, die gerade ein Massaker veranstaltet haben, oder in Bahrain, wo gerade die Befehlshaber in der Arabischen Welt wahre Massaker an der Zivilbevölkerung veranstalten, werden die auch als... Vertreter der Arabischen Liga dabei sein. Diese Frage muss man sich stellen. Vermutlich ja. also Saudi-Arabien ganz sicher. Ne? Aber äh, wenn jetzt von denen, wo gerade im Moment äh, es heavy zugeht, Jemen oder Bahrain, wenn die dabei sind, werden sie bestimmt nachher nicht in der ersten Linie stehen, wenn äh, die Fotos äh, gemacht werden. Ne? Aber ich meine, klar, äh, USA hat schon klar, äh, dass sie diesen Fehler vom Irakkrieg nicht äh, wiederholen dürfen, also praktisch nur äh, zusammen mit Tony Blair und José María Asnal äh, in Krieg zu ziehen, an der UNO vorbei, äh, das wollen sie halt diesmal ein bisschen besser machen, in Anführungszeichen, deshalb äh, musste unter allen Umständen ein UNO-Beschluss äh, her und den hat man am Ende äh, bekommen bei der Enthaltung der BRIC-Staaten und von Deutschland mit diesem Kompromiss wiederum in Anführungszeichen eben äh, nicht keine Bodentruppen äh, einzusetzen, sondern nur diese sogenannte Flugverbotszone auszusprechen. Ne? Und wie gesagt, äh, das heißt natürlich äh, militärische Intervention. Äh, jedes Flugzeug, ich glaube, heute Morgen wurde schon das erste libysche Flugzeug abgeschossen. Ja. Und dann erstmal das ne, abzuschießen mit eigenen Flugzeugen, wenn Spanien stellt auch wieder ein paar zur Verfügung. Und natürlich die äh, Start- und Landeplätze. Und äh, jetzt äh, bei dieser Geschichte, wenn du mit dem eigenen Flugzeug dahin gehst, um die libyschen abzuschießen, dann musst du natürlich zuerst wieder äh, die Flugabwehrstationen äh, äh, außer Gefecht äh, setzen, Und äh, vielleicht kann man das am Ende nur tun, indem man Bodentruppen einsetzt. Und dann äh, wird natürlich die Argumentation sein, ja, äh, wir mussten das machen, wir hatten keine andere äh, Wahl mehr. Also das ist halt das Ding. Ne? Am Anfang sieht alles ganz leicht aus, ein paar Abschießen, ein paar Bomben, dann ist die Sache erledigt, aber jeder Krieg und jeder Krieg ist der Beweis dafür, Sobald er angefangen hat, entwickelt er halt eine eigene Logik ja? und dann äh, da kannst du nichts mehr kontrollieren. Was nicht zu kontrollieren ist, ist zum Beispiel die Tatsache, dass Länder wie Niger, Sudan und Algerien schon Truppen geschickt haben. Das heißt, der Krieg wird sich auf ganz Nordafrika ausdehnen. Es kann aber auch sein, dass das eine Strategie ist, dass die NATO es diesmal endlich einmal wissen will. Das heißt, die sagen, gut, wir packen jetzt auch in diesen Misthaufen rein. Ist doch egal, wir müssen zumindest uns diese Ölquellen jetzt holen, diese Ölquellen in Ostlibyen, die müssen wir unbedingt unter Kontrolle haben. Den Rest werden wir schon sehen. So war das bei den anderen Kriegen auch. Es wird irgendwie angefangen und dann werden wir irgendwie schon weitersehen. Von Waffenruhe in Libyen kann also keine Rede sein, Hier haben wir die Spiegel Online-Reportage vorliegen. Da berichtet der Reporter Jonathan Stock von Artilleriefeuer südlich von Benghazi. Über der Stadt wurde, wie du auch gerade erwähnt hast, ein Kampfjet abgeschossen. Es gibt sogar Fotos davon. Die westlichen sogenannten Verbündeten drohen Gaddafi mit Luftangriffen sofort nach dem Pariser Gipfel. Unter dem Druck eines drohenden UNO-Militärschlags hatte Muhammad al-Gaddafi zuerst eine absolute Waffenruhe versprochen. Vielleicht hat er sich daran gehalten, vielleicht auch nicht. Alle Informationen, das müssen wir auch wieder sagen, die wir jetzt hier überhaupt bekommen, auf Spiegel Online, auf unseren westlichen Medien, sind natürlich schon durch die Filter der Militärs gelaufen. Das heißt, alles was wir jetzt sagen, müssen wir, wie früher natürlich, aus den Nachrichten aus Moskau, müssen wir zwischen den Zeilen lesen. Wir können uns immer vorstellen, was ist da wirklich passiert. Die Waffenruhe von Gaddafi hat nicht funktioniert. Die libyschen Regierungstruppen greifen an. Das ist Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Dem Regime wird auch nichts anderes übrig bleiben. Es geht um das Überleben seiner Herrschaft. Das heißt, jetzt geht es darum, kämpfen bis zum letzten. Das man hätte ihm vielleicht eine elegantere Lösung anbieten sollen, aber niemand hat da mehr ein Interesse an einer eleganten Lösung. Es geht einfach nur darum, wie damals auch im Irakkrieg, du ergibst dich und kommst mit uns nach Den Haag. Da ist schon eine schöne kleine Gefängniszelle für dich vorbereitet. Deine Söhne nehmen wir am besten auch gleich mit oder wir bomben alles kaputt, was da so rumläuft bei dir in den Palästen. Das Massenmedium Das Massenmedium Das Massenmedium Das Massenmedium m. das Massenmedium m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. Heute zum Thema radioaktive Musik, Musik aus den Atomkraftwerken dieser Welt, Weißes Rauschen, Atomliedgut von Herrn Florian Jorkel. Durch das Rohr aus der Fabrik von La Hague fließen täglich 400 Kubikmeter radioaktive Abwässer in den Ärmelkanal. Manche Isotope wie Jod 129 kann man in Deutschland im Regen und sogar noch in der Arktis messen. Was du nicht willst, was man dir tut, das gar keinem zu. So nicht willst, was man dir tut, das gar keinem zu. Lass du Leute, lass sie reden, sie reden übers Wetter, es gibt Regen, wir reden über Sonnenschein, lass die Sonne in dein Herz hinein. Was du nicht willst, was man dir tut, das führt gar keinem anderen dazu. Was du nicht willst, was man dir tut, das führt gar keinem anderen dazu. An das Sägetier ist verregt, weil wir's nicht kapieren. Keine Wale mehr im Ozean, nur ein Boot, was er kann. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt gar keinen Mann dazu. du nicht willst, was man dir tut, das fügt gar keinen Mann dazu. Unser ganzer Giftmüll geht nach Afrika. Kinder verbrennen den da. Oder schau dir mal Atomkaufwerke an. Warum stehen ihm an Grenzen zu einem anderen Land? Was du nicht willst, was man dir tut, das führt doch keinem Mann dazu. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge doch keinem anderen zu. Oh, was für eine Welt und deine Kinder erben. Ist dir ja egal, du wirst ja früher sterben Lager den Det im Salzstock ein Ist dir ja egal, das wird sicher sein Det du nicht willst, was man dir tut Das bli gar krig. Mann dazu jag nicht willst, was man dir tut Das en gar Det Mann dazu Hafen für ihre Eltern, die, die ganze Welt verstrahlt haben, auf dem tiefen Meeresgrund über Rosten Atommüllfässer herum. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge gar keine Mann dazu. Was so du nicht willst, was man dir tut, das führt gar keine Mann. da so dröhnt in den Ohren, das ist keine Störung, sondern das ist Atomliedgut. Das sind Atomkraftlieder. Das sind die Geräusche, die ein Kernkraftwerk erzeugt. Die Brennstäbe tickern, surren, blubbern leise vor sich hin. Es wird wahrscheinlich der Tag kommen, da werden die Brennstäbe ganz allein auf dieser Welt sein, ohne ein Lebewesen. Sie werden dann noch Jahrtausende so weiter blubbern, wummern, fiepen und sirren vor sich hin. Weil die menschliche Dummheit einfach nicht zu stoppen ist. Das mit der menschlichen Dummheit hat natürlich seine zwei Seiten. Ne? Äh, von oben, äh, also was wir vorher gesagt haben, diese äh, äh, Verdummungskampagne, äh, bei denen selber ist es ja nicht Dummheit äh, Ignoranz. Ne? Die wissen genau, äh, wie gefährlich äh, das ist, nur ist es ihnen scheißegal, äh, solange sie selber äh, eben Profit daraus schlagen können und dann unten äh, zu uns hin, wo die Dummheiten dann verbreitet werden sollen. Da äh, wir sind dann möglicherweise so dumm, dass wir das glauben, was die sagen und dann die politischen Vertreter wieder wählen, ja? zu denen übrigens nicht nur die sowieso extreme Rechte wie die CDU oder hier äh, die PP gehören, sondern genauso die Sozialisten, ne? Äh, also Felipe González zum Beispiel, der ideelle Gesamtsozialist hier in Spanien, der ist jetzt bei einer Gruppe der Reflexion über die Zukunft der EU, also die Weisen, sagen wir mal der Europäischen Union und der hat vor ganz wenigen Monaten, zwei oder drei äh, Monaten ein ganz explizites Blädoyer. Äh, ausgesprochen für die äh, Atomenergie. Und äh, jetzt, äh, Zapatero hat zum Beispiel äh, das äh, AKW Garonia äh, jetzt nochmal verlängert, aber nur bis zum Jahr 2013, Die PP hatte äh, jetzt natürlich nicht mehr, aber vor kurzem noch angekündigt, dass wenn sie dann an der Macht sind, dass sie das dann weiter verlängern werden. Äh, wo sich die Sozialisten aber schon drauf eingelassen haben, ist zum Beispiel ein anderes äh, äh, Atomkraftwerk da unten in Valencia, äh, Cofrentes, auf weitere zehn Jahre zu äh, verlängern. Und jetzt hängt es natürlich von uns ab, ob wir das zulassen, dass sie das schaffen. Ja. Dust. Deutschland steht am Pranger, meine Damen und Herren. Die Schlagzeilen der Medienkonzerne posaunen Sätze wie Deutschland lässt seine Verbündeten allein kämpfen, Deutschland will nicht mitmachen. Die Deutschen sind mal wieder die Feiglinge, die nicht töten wollen, wie Bush ja damals gesagt hat und sein Vize Cheney die ihre eigenen Kinder natürlich niemals nach Afghanistan geschickt hätten, die Deutschen müssten wieder töten lernen, so pauschal wurde das gesagt. Die Deutschen wollen nicht töten, die Deutschen wollen nicht auf libysche Städte Bombenlast abwerfen. Soll man Ihnen das jetzt vorwerfen, Werner? Die Deutschen wollen nicht stimmen. Ja, ich, ich zweifle auch, weil äh, wir äh, na, befinden uns ja jetzt in der Situation, äh, wo wir einen neuen Kriegs, Entschuldigung, Verteidigungsminister haben, äh, der ja sich gerade erst dabei ist einzuarbeiten, ne? hätten wir unseren Guten alten, äh, wohl sagen Jungen von uns Gutenberg noch, äh, der hätte es dann vielleicht äh, doch geschafft, da äh, das mit seiner Eloquenz äh, zu erreichen, dass äh, Deutschland da auch mitmacht. Die wussten natürlich schon vor vielen, vielen, vielen Wochen, dass Libyen auf dem Bombardierungsprogramm steht. Könnte man da jetzt einen Zusammenhang sehen mit dem Gutenberg-Abgang und der mangelnden Tötungsbereitschaft der Deutschen? man könnte drüber spekulieren ne wollte ja. jetzt ja. los spekulieren Weil es heißt hier auf der Spiegel-Online-Seite, die USA, Frankreich und Großbritannien, das sind natürlich die Musterländer, wenn es darum geht, Menschen zu helfen. Die helfen natürlich seit Jahren im Irak, in Afghanistan. Diese Musterländer wollen Diktator Gaddafi mit Waffengewalt stoppen, ohne Hilfe der Bundesrepublik. Auf diese Sprachhülsen hat man sich mittlerweile in fast allen Zeitungen geeinigt. Auch auf dem Greenpeace-Magazin oder auf sogenannten linken Blättern wie in der Taz oder eben sogar in der Jungen Welt gibt es Solche Schlagzeilen. Man will einfach helfen, da ist ein Diktator, das ist wieder diese Diktatorenthese. ein Diktator bombardiert unschuldige Menschen, die ja nichts gemacht haben. Dass die Engländer und die USA und die CIA seit Monaten wahrscheinlich schon Truppen und Stämme und Hilfstruppen in allen möglichen Gegenden von Libyen bewaffnen, ihnen die Waffen aus Hubschraubern abwerfen, Militärberater im Land haben, solche Sachen sind natürlich Kleinigkeiten, die man nicht zu erwähnen braucht. Das Problem ist also, soll Deutschland sich in einen neuen Krieg gegen ein arabisches Land hineinziehen lassen? Das ist die Frage, die Merkel hat sich rausgehalten bis jetzt, hat dafür aber versprochen, in Afghanistan mehr zu tun, sich stärker in Afghanistan zu engagieren. Wie das aussehen soll, weiß man auch nicht. Wollen die da mehr Truppen hinschicken, mehr bombardieren? Wie soll das konkret aussehen, Werner? Hast du da etwas gehört? Keine Informationen dazu, aber irgendwie werden sie es schon richten. Irgendeine Schmeinerei werden die da schon durchziehen. Schwimmt du mir durchs blaue Meer Nutzt die Strömung und den Wind Bald schon riechst du nahes Land Duften süss nach Führer sind Sterne weisen dir den Weg Tausend Meilen sind nicht weit Mitternacht rückt man nah heran Doch dir bleibt genügend Zeit Kommt Lust, dann kommt bedauern beides löschen viel viel Licht und die Nacht mit ihren Schauern, euch geträumt er zu verzicht. Komm in meinen Schlaf, komm in meinen Schlaf, trockne meine Täten, komm in meinen Schlaf. au ha dazu ins Land eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Das war ein Lied der Gruppe Subway to Sally, die wunderbare Mittelalter-Rockgruppe. Es bleiben uns nur noch wenige, wenige Minuten bis zum Ende dieser Sendung. Wir hatten heute sehr viel gebracht über die Atomkatastrophe in Japan und über die unsichere, aber garantiert strahlende Zukunft Für die Japaner auf alle Fälle, für die Menschheit insgesamt wahrscheinlich auch. Das muss man hier mit Sarkasmus sagen. Frühling in Paris. Jag har inte bereut Tokyo, die Ibar-Präfektur im Osten von Tokyo, erlebte nach dem Erdbeben des Jahrhundertbebens steuerten japanische Atomreaktoren in den letzten Tagen in Fukushima auf die Kernschmelze zu. Die Lage ist immer noch nicht unter Kontrolle. Weltweit haben Menschen protestiert, in allen Teilen der Welt. In Deutschland waren, glaube ich, in über 200 Städten waren Protestaktionen und Demonstrationen die letzten Tage und, und die letzte Woche. Was sind die nächsten Protestaktionen und Demos, die stattfinden werden? Ja, also heute gibt es in, in Deutschland äh, in drei oder vier äh, Städten große Demonstrationen, ja, in Hamburg, äh, Berlin, äh, München und glaube ich Köln noch äh, und äh, die wirklich ganz große äh, Demonstration, äh, da braucht man noch ein bisschen Zeit dazu, um dafür zu mobilisieren, wird dann nächsten Samstag sein, am 26. März. Vielleicht sogar äh, nicht nur in Deutschland, sondern äh, europaweit wird es da äh, Demonstrationen geben. Ich meine, äh, das ist eine Sache, die, die wir machen können, äh, zum Beispiel massiv und äh, äh, zu äh, demonstrieren und auch vielleicht ein bisschen radikaler als sonst, äh, sonst äh, interessiert es ja wieder keinen. Und äh, dann natürlich fleißig äh, weiter sich informieren, ähm, aber nicht nur äh, Bild-Zeitung, äh, also die stellen auch wichtige Fragen, die äh, Bildzeitung ist ja immer näher dran und weiß besser, was die deutsche Volksseele so umtreibt und dann äh, stellen die auf ihrer Titelseite dann so wichtige Fragen wie zum Beispiel, liefert Japan noch Autos zu uns? oder zum Thema, wie die Krise jetzt, die nukleare Krise die Börsen beeinflusst, Soll ich mich um mein Geld sorgen? Oder was ist mit meinem Asienurlaub? Das Das sind also, sehr wichtige Fragen, die der Bundesbürger jetzt hat. Ja, um sein Geld sollte er sich immer Sorgen machen, solange das bei der Deutschen Bank liegt oder bei irgendwelchen internationalen Hedgefonds angelegt aber ist. es ist eben nicht nur die, die Bild-Zeitung, sondern die Atom-Lobby hat wirklich überall ihre äh, Bitzel und bezahlten Schreiberlinge und äh, Journalisten äh, im Fernsehen, in Radio, in äh, verschiedenen Zeitungen und da muss man wirklich aufpassen, ne, auf diese Sprachregelungen und diese Standardargumente, die da dauernd kommen, ne? also nicht nur das, was wir vorher gesagt haben, dass die Atomindustrie eben billig ist, sauber ist, unsere eigene ist, da müssen wir nichts importieren, ne? die Sprach die hat ja schon äh, nach Hiroshima angefangen ne? und äh, Atom, das Wort, war nach der Atombombe eben schon verpönt und dann hat man eben angefangen, nicht mehr von der Atomenergie, sondern von der äh, Kernenergie zu reden. Ja? Da fängt es schon an. Und auf diese Verdummungsstrategie, da müssen wir äh, höllisch aufpassen und eben nicht vergessen, att, som någon i den syddeutska tidningen sa, att atomkraft som energikälla så so säker som russisk roulett som fritidbeschäftigning. Det går så so länge bra tills det knallar. <try> Fukushima mahnt Atomkraft abschalten. 26. März, Groß-Demos in Berlin, Hamburg, Köln und München. Es rufen auf zur Demo-Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad, Attack ausgestrahlt, Bunt. Kompakt, Kontratom, Naturfreunde Deutschlands, Robin Wood. Alle AKWs abschalten, das ist die Parole. Kurz aus dem Demoaufruf. Wir rufen auf zur bundesweiten Großdemonstration am Samstag, dem 26. März. Die schrecklichen Ereignisse in Japan machen uns fassungslos und betroffen. Die Reaktorkatastrophe in Fukushima führt uns auf erschütternde Weise vor Augen. Es gibt keinen Schutz vor dem nuklearen Restrisiko. Die Natur hält sich nicht an vorherige Berechnungen. Technik oder Menschen können auch in hochentwickelten Ländern versagen. Unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe von Fukushima sagen wir deutlich, wir können uns das Risiko einer nuklearen Katastrophe nicht länger leisten. Vor wenigen Monaten hat die Bundesregierung eine Laufzeitverlängerung aller AKWs beschlossen. Nun rudert sie ein Stückchen zurück. Der Betrieb der sieben ältesten deutschen Atomkraftwerke soll für drei Monate ausgesetzt werden. Das ist nicht genug. Alle AKWs müssen sofort stillgelegt werden, und zwar endgültig. Weg mit der Risikotechnologie Atomkraft, hin zu erneuerbaren Energien, Energiesparen und Energieeffizienz. Wir müssen raus aus dem Programm. Wir sagen Tschüss. Tschüss, hoffen wir, dass diese anti -Atom geschichte jetzt in Deutschland und in Spanien zum gleichen Funken wird, wie damals diese Selbstverbrennung in Tunesien, dass der Aufstand losgeht und dass wie, wie ein Tsunami diese Verbrecher und diese Gangster da oben, die uns re reagieren, regieren, dass wir die hinwegfegen. Die heutige niemandsland wird am kommenden Freitag von 16 bis 18 Uhr wiederholt und ab nächste Woche auch im Internet unter www.kontramanda.org. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Wir verabschieden uns. Tschüss, Agur, Jau. Ich bin der bleiche Sensenmann und trage eine Krone. Niemals sich wer kann niemanden, den ich schone. Und wer man is nicht glauben will, er glaubt, wenn ich ihn hole. sta jeden auch seid ihr blind steh ich vor euch in euren Blut und Fäden ihr kämpft mit mir soll lang er lebt ich sie kennen jedem falle so ihr von manchem mich vertreibt hol ich mir morgen Stalt bleibt unsicht, da för jeden Aufbleibt er bläden, steht för euch In euren blutigen Feden Ihr kämpft mit mir, solange ihr lebt Ich sieg in jedem Falle So ihr von manchem mich vertreibt Hol ich mir morgen alle Todeszone Einfahrt ins Sperrgebiet, nur mit Sondergenehmigung